Kapittel 32 Og Jakob på sin side ga seg på vei, og nå møtte Guds engler ham. Med det samme Jakob så dem, så han, «Dette er Guds leir». Derfor ga han dette stedet navnet Mahanajim. Så sendte Jakob sendebud foran seg til sin bror Esau, til Seirlandet, Edomsområdet. Og han befalte dem og sa, «Dette er hva dere skal sitel min Herre, til Esau». «Dette er hva den tjenner Jakob har sagt. Hos Laban har jeg bodd som utlending, og jeg har vært der lenge, helt til nå. Og jeg har fått okser og esler, sauer og tjenere og tjenestekvinner, og jeg ville sende bud for å meddele det til min Herre, for å finne velvilje for dine øyne. Etter en tid kom sendebudene tilbake til Jakob og sa, «Vi kom til den bror Esau, og han er også på vei for å møte deg og fire hundre med ham.» Og Jakob ble svært redd og engstelig. Han delte derfor folket som var med ham, og småfe og kvege og kamelene i to leirer. Og han sa, “vis Esau skulle komme til den ene leiren og angripe den, da vil det helt sikkert være en leir igjen som kan slippe unna.» Deretter sa Jakob, «Å, min far Abrahams Gud, og min far Isaks Gud, Jehova, du som sier til mig, Vend tilbake til ditt land og til dine slektinger, og jeg vil handle vel mot dig. Jeg er ikke verdig til all den kjærlige godhet og all den trofasthet som du har vist din tjener, for med bare min stav gikk jeg over denne jordaen, og nå er jeg blitt til to leirer. Jeg ber dig, utfri mig av min brors hånd, av Esaus son, for jeg er redd for ham, for at han kan komme og angripe meg, både mor og barn. Og du har selv sagt, jeg skal visselig handle vel mot deg, og jeg vil gjøre det nett lik havets handkorn, som er så tallrike at de ikke kan telles. Og han ble der den natten. Og av det som var kommet i ansånd, begynte han å ta ut en gave til Esau, sin bror. 200 hundjeiter og 20 bukker, 200 søyer og 20 værer, 30 kameler som ga die og deres føl, 40 kuer og 10 okser, tjue eselhopper og ti fullvoksne esler. Så overlot han den ene flokken etter den andre til sine tjenere, hver flokk for sig og sa gjenta til ganger til sine tjenere, «Gå over foran mig, og dere skal la det være et mellomrom mellom flokkene.» Videre befalt han den første og sa, «Hvis min bror Esau møter deg og spør deg jo sier, «Hvem hører du til? Og hvor skal du hen? Og hvem hører de til disse som er foran dig? Da skal du se, si, «Din kjenner Jakob, en gave er det, send til Herre, til Esau, og se, han kommer også selv etter oss.» Så befalte han også den andre og den tredje og alle dem som fulgte flokkene og sa, «Etter dette ord skal dere tale til Esau når dere treffer på ham.» Og dere skal også si, «Se, din kjenner Jakob kommer etter oss.» For han sa til selv, jeg kan kanske hørre han forsenlig stemt, vil hjelper den gaven som går for han mig. og der der skal læsse hans ansikt. Kan han tar venlig i ot mig. Så je gaven over for han ham, men selv blive han den natten i leiren. Senere sammen natt sto han op og tog sin to høstrur og sin to tjenste kvinnder og sine 11 ongesønder og gi over Ja boks vardested. Han tog dem allså og førte dem over Elvedalen, han førte over det han hadde. Til slutt var Jakob alene tilbake. Da begynte en man å kjempe med ham, inntil dagryet brød fram. Da han så at han ikke hadde fått overtak over ham, rørte han ved hofteledsskålen hans, og Jakobs hofteledsskål kom ut av stilling mens han kjempet med ham. Så sa han, «La mig gå, for dagryet har brødt frem.» Til dette sa han, «Jeg lar deg ikke gå før du har velsignet mig. Da sa han til ham, “vad er ditt navn?» Og han svarte, «Jakob.» Så sa han, «Ditt navn skal ikke lenger være Jakob, men Israel, for du har kjempet med Gud og med mennesker slik at du til slutt har fått overtake.» Da spurte Jakob og sa, «Jeg ber dig fortell meg ditt navn.» Men han sa, «Hvorfor spør du etter mitt navn?» Så velsignet han ham der.» Derfor ga Jakob stedet navnet Peniel, for han sa, «Jeg har sett Gud ansikt til ansikt, og likevel ble min sjel utfridt.» Og solen begynte å skinne på ham så snart han var kommet forbi Penuel, men han haltet på sin hofte. Det er grunnen til at Israels sønner den dag i dag ikke plejer å spise hoftenerven sene, som sitter på hofteledskålen, de har rørte ved Jakobs hofteledskål ved hoftenerven sene.